és már fel is harsant a Benjo Dixilland Band. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, a szerkesztő Árva Brigitta. Segítségemre van Kelecsényi Kriszta és Falcsi Gergő, és van két telefonszámunk, 24 07 3, illetve 24 Ezen kívül van egy címünk, Budapest 5. kerület Aranyjánf utca 32. Aranyjánf utca 32, ami a Goldbergernek volt egykoron az irodaháza, és aztán egy áldott pillanatban, 1965-ben a belkereskelem miniszter utasítására, döntésére létrehoztak ott egy úgynevezett Konzumex üzletet, nevezzük egyszerűen csak dollárboltnak is, ahol az emberek vásárolhattak valutáért. A cél az igazából az volt, ha jól értem a miniszter miniszterhelyettesnek a szándékát, hogy azok a külföldi diplomaták, illetve itt dolgozók, akiknek van valutájuk, azok ne külföldön vásárolják meg azokat a cikkeket, amikre szükségük van a hétköznap élethez, legyen az bounty csoki, mosópor, autó, ez az amaz, hanem menjenek be a konzumex és ott vásárolják meg. Na, egy ilyen üzlet volt az Aranyjáncs utca 32, amihez azért hozzá tartozik, hogy ma az OSA archívum van ott. Nagyon érdekes és nagyon jó kiállítások szoktak lenni a mindenkinek ajánlom figyelmébe, de most minden esetre visszamegyünk néhány évtizedet, és megpróbálunk utána járni annak, hogy hogyan működött ez az üzlet. Reménykedem benne, reménykedem abban, hogy lesznek olyan hallgatók, akik esetleg ott dolgoztak, és elmondják, hogy, hogy milyen is volt ott az élet. Egyáltalán lehetett -e ott csókosnak lenni, és aki ott dolgozott, az olcsóban tudott vásárolni, vagy egyáltalán meg tudott vásárolni márkás cigarettát. Najman Gáborral beszélgettem, aki azon mérgelődött, hogy hogy nem tudott ott egy karton cigarettát venni, mert útlevél uh, kellett hozzá, szóval egy kicsit bonyolult volt ez a helyzet, de majd most az elkövetkezendő 50 percben kiderítjük, hogy hogyan is működtek. A gyerekemnek próbáltam elmesélni ma reggel, Isten a Pálinkás Szűcs eh, lén akinek ma van a születésnapja. Szóval, hogy beszélgettünk reggel az ingatlanban, és mondtam neki, hogy voltak ilyenek, hogy dollár voltak, és nem nagyon értette, hogy, hogy mi az, és hogy mit lehet ott vásárolni, és akkor megpróbáltuk neki elmagyarázni. Tehát a Punks és a Pálinkás az időnként összejár, és emiatt volt ez a kis beszélgetés a, a nappaliban. Szóval 24 07 2406953 24 3, a Consumex üzletek a mai műsornak a helyszíné. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló! halló. Szervusz Jábor hallott. István! Szervusz Pálinkás Szűcs! Panksz, no, de Miklós vagyok az Isten szerelmére, legalább Teneronc, de... Össze, mindig összekeverem, és ezt nem tudom, helyesen kiejteni, mi olyan bonyolult. De egyszerű, nem, mondd azt, hogy Fox... Nem, ar nem, nem, ar nem artikulálod elég tisztán. Fox modem, Az így teljesen érthető, nem? Foxmodem. Igen, igen, itt a Kivin neva és társai. Szóval... Na, szóval, euh, hát én engem mondjuk olyan szállak kötnek a, a diplomatabolthoz, miután a Konzumex ugye az, az a külkervállalatnak a neve volt, uh -huh. és a a legjobb emlékezetem szerint különösen eleinte azok a dolláros boltok, amik azért országszerte léteztek, azok az ők kezelésükben voltak. Uh -huh. És a diplomatabolt az mondjuk kivétel, már abban az értelemben volt kivétel, hogy ott egészen más árak voltak, mint a konzumex boltokban. És az első az én emlékezetem szerint az a Városház utcában volt, ami praktikusan megközelíthetetlen volt az, az akkori szabályok szerint egy átlagembernek És aztán később ö, nyílt egy ott az Alpári Gyula utca tájékán, ott se nagyon jártam, uh -huh. és az, az én jelenlétem az ar arra az esik, amikor már ez az Aranyános utcai épület működött, mint diplomata volt. 65 a volt Volt Voltberger ház Aha és ez úgy vált lehetségessé, hogy én akkor ugye a filmgyárban dolgoztam, és volt ott egy, egy jó barátom, egy operatőr, aki uh -huh. hát nem csak a határon belül, hanem a határon túl is ismert volt és keresett, és gyakran került olyan helyzetbe, hogy, hogy dollárban fizettek a munkájáért, és ő neki nem volt szüksége annyi, annyi dollárra, már ilyen visszaváltható dollárra, mint amennyi neki volt. Uh -huh és ezért aztán nekem fölajánlotta, hogy ha, ha akarok ezzel a lehetőséggel élni, akkor, akkor ezt megtehettem, és hát én persze boldogan éltem is vele. És hát az én érdeklődési köröm az eléggé szűk volt abban az értelemben, hogy, hogy akkor született az első fiam, és kihasználtam ezt a lehetőséget, és vettem neki a duplót, például, ami máshol nem volt, uh -huh meg csokít, ami ugyancsak máshol nem volt, és itt megállnék egy másodpercre csak azért, mert már akkor is gondolkoztam azon, hogy, hogy ebben a boltban, amiben ilyen különlegességek vannak, ami sehol máshol az országban, de hogy mondjuk, hogy miért pont az a márka van ott, és miért nem egy másik, az, azóta se tudom, hogy ezt annak idején kidöntötte el erre például a mai napig kíváncsi lennék. Tehát, hogy miért duppó, hogy... és miért nem legó? Nem is, hanem például most így a csoki, csoki alapján jutott eszembe, de akár italban is, hogy miért uh -huh. pont az a viszki, és miért nem a másik, mert hogy ezek között nem csak a nagyon ismertek voltak, hanem különlegesek is. Uh -huh. Mondjuk csokik közül élénker emlékszem egy olyanra, ami, aminek az volt a német neve, hogy, hogy hűvös álom, és az volt a, a fogyasztás... Fogyasztási előírás, hogy, hogy jégre kell tenni, és onnan kell elővenni, és akkor rá kell tenni a nyelvedre, és addig, addig amíg az el nem olvad, hát, egyszerűen menjen jó az. Soha életemben nem hallottam erről az édességről. Ne, az, azóta én se. Azóta én se nyomtalanul eltűnt. És, és hát ami pedig igazán komoly szerepet játszott még az akkori életemben, az a cigaretta, mert hogy akkor még dohányoztam, hanem is nagyon erősen, de dohányoztam. És volt egy cigaretta, ami, ami a kedvencem volt, és nem is nagyon tudtam ránézni más, másra. Ezt úgy hívták, hogy szaratóga. Uh -huh. Ez egy barna Ez dobozó, és, barna é, dobozó és sötét barna. Nem, nem volt, a sötétbarna az a mór. Volt. Nem, a, a, bar, a barna a színen volt egy, vagy aranyszínű a volt egy szín, az az volt, és Ilyen, ilyen középbarna inkább, Igen. és aztán később derült ki számomra, hogy ez egy, ez egy közép Amerika vagy kaliforniai városnak a neve, uh -huh. és és hát az, azt imádtam, és, és az, azért minden, minden, mindenre hajlandó voltam azért a cigolatai. E, és aztán... Hát tulajdonképpen ennyi, ami eszembe jut. Arra emlékszel, de... hogy, hogy, hogy mondjuk attól, tehát talán most már elévült ez, de hogy, hogy mennyért vásároltad a, a, a dollárt attól a kollégától, akinek fölösleges dollárja volt? Hát arra forintra nem emlékszem, csak arra, arra viszont tisztán és világosan emlékszem, hogy ő nem nyerészkedett rajta, hanem hanem ő annyira adta nekem, mint amennyi a hivatalos volt. volt. 48. Nem emlékszem. Abszolút nem emlékszem. Tehát számra Aha. nem emlékszem. Csak azt tudom, hogy ha bármit, bármit vettem, mondjuk, ha ritkán előfordult, hogy mást vettem, mint, mint olyan csokit vagy cigit, uh -huh. vagy vigyem több, mint a gyerekeknek. Akkor, akkor megfordult a fejembe, mert persze világos volt számomra is, hogy, hogy az néhány volt, ami a városban volt, és ami nem dolláros volt, és ezeket a holmikat árult komoly felárral, hogy azoknál én például ezt eladhatnám, ha akarnám, és akkor az megtriplázódna, annyi hasznom lenne belőle, és hát nyilván ezzel azért sokan értek is. Igen, hát éppen hát említett, említett törtelyi Takács Kriszta az imént arról beszélt, hogy ott az Aranyás utca sarkán volt egy trafik, ahol hát ő úgy érezte, hogy mintha valamilyen üzleti kapcsolatban lettek volna a Konzumex a üzlet eladóival, és ott felfelbukkantak olyan tárgyak, mosópor, ez az, ami, ami, ami vélhetően onnan származott. Nagy valószínűség. Egyébként egy, egy ilyen konkrét üzletre emlékszem, amit a, ugyancsak városzette is, mert mindenki, és ez a Bródi Sándor utcai zöldséges volt, uh -huh. ott majdnem a térnél, ahol szinte ugyanaz a kínálat volt, mint a diplomataboltban a, a alma és a Alma mellett. Tényleg? Tényleg, igen. És ahhoz, hogy az ember bemenjen egy ilyen diplomataboltba vásárolni, ahhoz mire volt szüksége? Az adminisztráció, tehát én, én csak a barátommal tudtam menni, tehát én nem tudtam egyedül menni csak uh -huh. vele, úgyhogy ezt mindig egyeztetni kellett hosszasan, hogy neki mikor jó, meg nekem mikor jó, de, de az, ami, ami így a lejelentkezést, vagy a regisztrációt, vagy az ilyesmit illeti, azt, azt ő bonyolította, ebben én nem folytam be. Tehát, ha én mondjuk, mondjuk vásároltam volna a keletinél e, valamennyi pénzért, valamennyi dollárt, és azért... Szerettem volna valamit vásárolni ebben az Aranyás utca 32 szám lévő boltban, azt nem tehettem volna meg. Nem, nem, nem, ez, ez csak a hivatalosan megkeresett, tehát a papíron hivatalosan megkeresett dollárokra vonatkozott, de abba se vagyok teljesen biztos, hogy ez, hogy ez minden foglalkozási ágra kiterjedt-e. Uh -huh. Ezt nem, ezt nem tudom. Azt e, említette Árva a kollégám, hogy a, a Fortepanhoz is szeretné hozzászólni, illetve az Ossához, mert hogy lehet, hogy Jó, haszolom, csak, csak annyi Csak annyiban mindenképpen fontos megemlíteni, hogy ez a ház ez nem csak a, a Goldberger-ségről, meg a diplomata boltságról híres, hanem, Igen. hanem hát, hogy a, a sors úgy hozta, hogy ugyanez az épülethez még sokkal több szálon kötődöm most, mint, mint a hajdanán. Tényleg? Mert hogy ebben az épületben van, ugye, a a, az osa, ami ugye a, a nyílt társadalom archívuma uh -huh. sok éve, és hát ö, egyszerűen felbecsülhetetlen értéke van annak a munkának, ami ott folyik, ami hát olyan, mint egy, egy sziget a, a, az űrzavarok tengerén, ö, mert ö, tehát ha, hatalmas anyag van, és folyamatosan gyűlik mindenféle olyan, olyan archívok, amik amik ö, ö, tehát mozgókép, meg, uh -huh. meg fotó, meg szövegek, meg... meg, meg hát ezzel se tudom sorolni, ennyi minden. Emlékszem, hogy a közelmúltban Akár... a Filip Tibor barátom felhívott, hogy, hogy van a pincéjében egy, egy ős stencilgép, amit még vagy a Rajk, vagy a demski felejtett ott, vagy valamiért ott maradt a pincében, vagy a krassú, és hogy, hogy mit csináljon vele. És hát mondtam, hogy mindenféleképp vegye fel a, a kapcsolatot az orsásokkal, mert biztos, hogy nagy szükség van egy ilyenre. Úgyhogy aztán végül sikerült... Ja, hogy megint, megint eljön az az idő, amikor már a stencére is szükség lesz. Hát annak már nem eljön. már. Vagy már itt van. Már, már, vagy már, itt... vagy már, már meg is érkezett, hiszen láttuk, hogy a legújabb magyar nemzet, ami megjelent múlt héten, az már szamizdat magyar nemzet volt. Úgyhogy Igen. van, aki ezt a szót nem ismeri, hogy szamizdat, az még meg fog bele ismerkedni. Nagyon szépen köszönöm István, hogy hívtál. Én köszönöm. Viszont hallásra, szervusz! 24-073, etve 24-06953. Ez az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panx Noded Miklósal, és egy hallgató van a vonalban. Haló. Uh, szia, Miklós, Kis Mária vagyok. Szervusz Mária. Uh, Figyelj, én, én nem a konsumexnek a boltjáról szeretnék beszélni, de miután említetted a valutásboltokat, a Csemmege Kereskedelmi Vállalatnak a Nemzetközi Kereskedelmi Osztály vezetője nagyon jól kiszimatolta, hogy ezt a hálózatot meg kellene csinálni nemcsak a diplomatáknak, hanem a hazánkba érkező külföldi turistáknak is. 350 üzletet először a Kígyó utcában nyílt meg egy nagyon szép ilyen valutásból, uh -huh. majd fokozatosan terjeszkedett a cég a szállodákban, tehát budapesti szállodákban, utána elsősorban a Balatonon, Dunakanyarban, majd a nagyobb városokban is. Én uh, 60 intertúr, először csemegei intertúriszt volt, és utána intertúriszt. Uh -huh. Most a konzum turiszthoz, illetve a konzumex volt, az nekem csak annyi, hogy én akkor még a HT-nél, a helyközi távbeszélő igazgatóságnál dolgoztam, és időnként besétáltam a belvárosban ilyen uh, i-shoppingolni, és ott megálltam, és csorgott a nyálam mind azért a sok klassz dologért, amit a, a abban az üzletben lehetett kapni, és azt mondtam, hogy ó oh, Istenem, ha én is itt dolgozhatnék, vagy legalábbis ilyen helyen, és lám megadatot, mert 68-tól én 75 végéig ott az Intertulis hálózathoz kerültem. Először a Kígyó utcában, uh -huh és utána tovább, tovább, tovább, mert igazából az könnyebben jutott előre, ha vállalt valaki a nyári szezonban vidéki munkát. Aha. Ez első időben Balaton volt, Siófok, Füred, Fonyód, Tihany, stb., és aztán úgy lehetett tovább haladni és hát én eljutottam a szabadságszállótól egészen a, a régi Duna interkontinentálig, de voltam a Gellérben, Budapestben, Európában, azzal az összes jó helyen. Na. Szóval dollárban voltak megadva az árak, és azt nekünk át kellett mindenféle valutába tudni számolni, úgyhogy el kellett végezni egy valuta pénztáros tanfolyamot, akkor ha akartál boldogulni, akkor elvégezted a két éves iparci kereskedelmiszak közét. Iskola kettes számú kultúrcikk tagozatát, ezt én megcsináltam, ahol az arany ezüst ötvezetek, herendi porcelán, zsolnai porcelánfestés, stb. akkor mi a féldrága kö, mi a drága kö, stb. Szóval, hogy képbe legyünk, hogy tudjuk, hogy mit árulunk és az borzasztó szigorú volt a rend, uh -huh. mert e, e, meg kellett tanulnunk azt, hogy mi vagyunk az ország nagykövetei, a szállodákban a vendég a recepciós után velünk találkozik először, tehát nekünk kell kvázi képviselni az országot, és hát nagyon szolíd smink volt megengedve, piros körömlak nem, kék zöld szemhéjpuder nem, csak lehetett harvány rús, meg, meg szempilla, és, és kaptunk kosztumot, csinosak, elegánsak voltunk. Az árukészlet nagyon széles volt. Az, az már említett ital, cigaretta meg csokoládé és mosószereken kívül Gyönyörű pénzverdei áróink voltak, gyűrű, brosz, aztán különböző mű, dísztárgyak, zenélődoboz, szakkészlet, uh -huh. hajó, ez mind arany, aranyjal borított, ez is volt kövekkel díszítve. Akkor voltak hímzések, szőttesek, szűrátétesek, akkor parfümök, kölnik, Eszméletlen játékok, ugye Barbie-baba, megörültek a gyerekek érte, akkor a Cola, Amdudler, stb., stb. stb. cigaretták, szivarok, amit akarsz, minden. Na most, ami megengedett volt, a magyarok először senki, magyarok nem vásárolhattak, utána jött a 6 dollár értékben, azon felül már útlevél kellett. Mm -hmm. Utána jött az, hogy 10 majd 12-15, és végül 20 vagy 50 dollár volt a maximum, utána később már ez teljesen kilazult. Na most, ha valaki ezen felül akart vásárolni, ahhoz kellett útlevél. Na és itt jött be az is, amit az előző eh, eh, hozzászóló, illetve a hallgató eh, mesélt, hogy össze kellett eh, fogni, ugye, ha valamit meg akartak venni vagy többen, és akkor jött velük valaki, fogtak valakit, aki uh -huh. útlevelet adott, vagy pedig nekünk a, a szállodában, ha ügyesek voltunk és jól összebarátkoztunk a, a receptiósokkal, ez elemi érdekünk volt, uh -huh. akkor utána mi ezt mindig szépen leadminisztráltunk és kaptunk egy nevet, a nevet megváltoztattuk, de az útlevélszám az volt. Ugye, mert nekünk le is kellett adni, ja Istenem, volt ez a keók, igen, a keó <gül> keók náltalában kellett, aztán figyelnünk kellett arra hogy ki a tégla. E, ugye, mert, mert e, e, hát az, az igazság, hogy a, a szerény e, magyar e, társaink e, mellett jöttek ugye a, a, a szállodák e, egyéb haszon élvezői, tehát a, a konzumhölgyek is. Ugye és nekik azért jelentősebb mennyiségű pénzük volt, és hát ezt mind, mind meg lehetett bundázni, persze nagyon ügyesen, óvatosan. Akkor e, Mennyivel mit volt még, bocsánat, mit tehát, hogy, még tudni, mert az, én elkezdek az, beszélni, jó, aztán nem tudok leállni. Jó, jó, jó, jó. Az, azért fogok majd kérdezni, hogy, hogy ezek az árak, tehát amikért itt lehetett vásárolni, ezek mennyiben Igen. különböztek mondjuk a nyugat-európai áraktól? Drágábbak voltak, vagy azonosak voltak? Nem, nem körülbelül azonosak. Körülbelül azonosak voltak, úgyhogy ez, ez, ennek nagyon örültek a vendégek, tehát nem, nem voltunk drágábbak. Természetesen a, a magyaroknak volt ez drága, de Gondold el, hogy amikor 6 dollár volt a, a maximum, a mért vásárolhattak, 6 uh -huh. dollár volt egy kartoncigi, egy marboró. És amikor beérkezett egy cseh hát vagy ő, egy orosz ha turista, volt neki csoport, valutája, akkor vásárolhatott, uh -huh. mert ő, ő nem hazai állampolgár volt, tehát nem, nem volt ilyen, ilyen kritérium. De fel kellett írni az útlevelének a számát? Tessék? Fel kellett írni az útlevelének igen, a számát? Igen, igen, igen, igen. És például még azt el akarta mondani, hogy nekünk nagyon-nagyon tudnunk kellett tényleg, szóval mi igazi kereskedők ki voltunk kiképezve, mert ugye, hogy minden, mindent, mindent ismernünk kellett, minden külföldi cég, akinek a termékeit árusítottuk, tartott időről időre ilyen képzést. Uh -huh. Na most... Olyan termékek, amik nagyon kívánatosak, pláne hölgyeknek, ugye, parfümök, kozmetikai cikkek, aztán italok, ugye, cigaretta, mindig az úgynevezett ilyen két napos tanfolyam után kaptunk ajándékcsomagot, uh -huh. hogy nehogy kísértesbe essünk, mert ugye kap, volt a parfümökhöz is minta minden, de hát azt nem szabadott ugye elvinni, és, és így akkor az embernek a, a kísértést azt el tudta kerülni. Mennyire volt szigorú az Elvileg... elnőrzés? Nagy ö, ellenőriztek bennünket. A Pál Spars, ugye, a jellegzetes HB-s kocsijával egy nagy Opel kombi volt. Mikor megjelent, akkor mi már haptákba álltunk, és gyomorremegésre, mert szigorú volt, és ha egy szem új lenyomatot látott a vitrinen, már üvöltött, mint a sakál, mert magunknak kellett takarítani, rendberakni, rakni, ö, berende hát volt kirakat rendezünk, de ha jött valami új termék, hogy látni lehessen azért azt úgy kirakosgattuk, anyagilag felelősek voltunk, több tízezer dollár értékű áru volt ott, úgyhogy nagyon észnél kellett lenni. Utolsó kérdés, hogy jól kerestetek ti ott? Viszonylag jól kerestünk, az első időkben nem voltunk, nem voltunk érdekelve a forgalomban. Uh -huh de azért termelési értekezletek akkor még voltak, és annak volt némi eredménye is, és javasoltuk azt, hogy ez sokkal inspirálóbb lehet, és igenis, hogy legyen forgalom utáni némi utalék és először ezt a nyári munkáknál vezették be. Tudni itt a budapesti munkahelyeken, budapesti szállodákban tíztől négyig, és kettőtől este dolgoztunk, Lent Balatonnál, Bugacon, Itt-Otamot, uh -huh. pedig reggel kilenctől este tízig. De volt két-három óra szünet közben, tehát ilyen szünet, amikor a Balatonnál tudtunk napozni, úszni, stb. Úgyhogy jól, jól kerestünk, mert azért én 68-ban Uh, kerestem 2350 forintot, ami azért az nem volt rossz pénz annak idején. Egyeztessük az óráinkat. Igen. 15 óra 30 perc van. Jaj, jaj, bocsánat. A Köszönöm szépen, viszont hallásra. Jó, jó oké. Okay. Szia. szia, szia, szia. 24 07 95 24 folytatódik az annó Budapest az önök alázatos narrátorával. nem majdnem beleborította a kólát a Nautilusba. Lett van egy kis gond? A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék, azt hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesink, ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruhaj.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 Na, az ismeretlen főváros euh, páros lábban rúgja be az Aranyens utca 32 ajtaját, amely egykor a Goldbergernek volt az irodaháza, de később a Consumex üzlet lett, ma pedig az OSA archívuma. Arra vagyok kíváncsi, hogy a kedves hallgatók mit műveltek ebben az épületben. 2407953 24 3. Ez az Annó Budapest, halló, jó napot kívánok! Kívánom, kedves Miklós Péter vagyok, és üdvözlöm a túrággyó kedves hallgatóit is, Micsi Péter. és az ügyben telefonáltam be, hogy nekem is vannak ilyen régi emlékeim a 60-as évek elejéről mert havonta 15 dollár van Amerikából, mint ugye gyermek, és hát így az IK-ba kellett nekünk még elmenni ahhoz, hogy a, a pénz lehessen költeni, vagy ott helyben lehetett költeni, vagy át lehetett váltani forintra, ilyen 24-26-28 forint per, per forint per dollár értékekre emlékszem, hogy ilyes. De miért kapott 15 dollárt? Folyama. Hát mert gyerek voltam, és volt egy apukám, aki kint volt Amerikában. De ja, értem. 6 os volt, ő dissidált is. Uh -huh küldött nekem úgymond tartás díj címén ennyi pénzt, és hát ez akkoriban elég komoly összeg volt Magyarországon, mert akkor még ilyen 1200 forint volt egy hazifizetés, fizetés, és hát ez meg ilyen 420 forintot is ért, amikor már 28 forint volt egy dollár, Aha úgyhogy elég komolyan lehetett költeni, viszont voltak érdekességei a dolognak, mert ezt el lehetett költeni ilyen áruházakban is, illetve fontosabb ilyen üzletekben, amit akkoriban még nemes egyszerűséget csak diplomataboltoknak hívtunk. Uh -huh. és az, ami a legszebb volt a dologban, hogy téli szalámi csak diplomataboltban dollárért lehetett kapni. Hát igen. Ez, ez egy különleges dolog volt, hogy amikor nem ruhára, meg bútorra, vagy tehát iskolaszerekre költöttük ezt a pénzt, akkor elmentünk és vettünk egy rút téli szalámit. És még arra is emlékszem már később, amikor én már felnőtt voltam, és a gyereknek kellett volna egy ilyen master figura volt, akkoriban ez nagyon nagy dolog volt, hogy ilyen birkózó emberek látszottak, ilyen nagyon jól megkalkulált játékbaba játék formájában. Aha. És akkor emléktem hogy a Béke Hotelhez oda mentem, akkor már Ugye nekem nem volt saját után hanem ahogy tudtam, szereztem, elmentem oda, hogy ne veszek a gyereknek egy ilyet. Hát mit látok, hogy hiányzik 15 cent ahhoz, hogy meg tudjam menni a master figurát, A Londínért segített ki. Azt mondja, hogy ő szokott annyi hat tud kapni, adjam oda a forintokértő, odaadta a 15 cent is megvettem neki a figurát, úgyhogy ilyen, ilyen emlékeim vannak, csak úgy különösebben más, úgy nem úgy, mert azért főleg még a gyerekkoromban volt ez, hogy jött ez a pénz, és akkor azt ugye elsősorban költöttük fontos. De arra emlékszik, Igen. De arra emlékszik hogy, hogy milyen igazolást kellett vinni önnek magával az üzletbe, hogy, hogy az édesapja küldte ezt a pénzt, tehát, hogy az IK ki. Aha. Tehát mi még az ikától kaptuk az igazolást, hogy van 15 dollárunk elkölthető. És akkor azt az igazolást vette be az üzlethelye, jól emlékszem, de gyerek voltam még azért, itt lehet olyan, hogy a dollárt kaptuk meg, és azzal mentünk be, de az igazolás az ikától jött, hogy ezt hivatalosan mi kaptuk Amerikából, és hogy ezt költhetjük. És csak játékra, vagy, vagy hasznos dologra? Bármire, tehát ami lehetett, amit lehetett kapni ezekben a boltokban. De hogyha forintot vettünk fel, akkor ugye például az úttörő áruházba mentünk. Be, ruhát vásárolni, vagy éppen egy kis bútorboltba, barra, mert nem mondjuk, hogy hol vettük az első íróasztalomat, ami talán 650 forint volt. Szóval... Mondjuk nem nem szóval azért, mert az édesapja az Egyesült Államokban él, de azért elég menő lehetett havi 15 dollárra jönni-menni. Hát igen, de nem én voltam a, úgymond tulajdonosa, hanem a nagymamám volt az, aki ezt az egészet uh -huh. így szervezte, rendezte, mindig a hóna alá vett, és akkor mentünk és csináltuk a dolgokat, mert ő rajta keresztül érkezett meg úgymond a pénz. Uh -huh. Tehát, hogy az ő nevére az ő címére, jött csak ugye a papír kapta az ik Vikától, hogy be lehet menni, és akkor sorbát, és én húztunk, húszunkszor szóval ilyen. Ilyen érdekes dolgok voltak ezek nekem, így ez megmaradt bennem. És mondom, ez tetszett legjobban, amikor ezt a Már amikor én voltam felnőtt és a gyereknek egy másterzbábuta akartam menni, hogy akkor az milyen érdekes volt, hogy hiándost az a 15 de a Londinél ott volt, illetve nem tudom, hogy hát én így tudom a nevét pontosan. Nem tudom, hogy mi a magyaros lefordítása dolognak, Tehát jött és hogy csak hogyha csak az, igen, az is, az jó. <gül> Tehát, hogyha csak a 15 hiányzik természetesen azt az egy elejéből nagy elejéből. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséljött Én is köszönöm, viszont hogy elmászolom. Jó leszett viszont. Kösz, És ezzel természetesen feltólult bennem is egy emlék, amikor a kis panksnaded Miklós az Ánkai úttörővárosban volt kirándulni. Nem kirándulni, hanem mint közlekedési járőr részt vehettem egy egy, egy, egy hónapos nyaraláson és volt valamennyi zseppénzem, és a Zánkai városban volt egy ajándékbolt, és a Zánkai város ajándékboltjában is lehetett pixalámit kapni, ami számunkra mindig ilyen, ilyen barázsatos dolog volt. Hát én soha nem ettem Tehát így, így mondták a szüleim, hogy, hogy van egy ilyen dolog, de hát, hogy az, az nekünk így nincsen. És akkor emlékszem, hogy az összes zseppénzemet, amit kaptam, azon vásároltam férút pixalámit, és azt hazabíttam a szüleimnek, és azt mondtam, hogy na, akkor most pixál, amit fogunk enni. Na, így jártunk. 24 07 3, 24 régi hallgatók nyilván hallották már ezt a történetet, tehát a Pank nél minden déjà vu. Szóval hívjanak haló jó napot kívánok! Itt vagyok. Hello. Jó napot kívánok! Ha én vagyok a munkatban, akkor júbi vagyok. Kész csopvon! <gül> Üdvözlöm! Öh, azt szeretném elmondani, hogy abban az időben nem volt könnyű a dollárhoz jutás sem. És én annak idején, hát gyerekkoromban ugye az édesanyám foglalkozott magyar kiskutyák tenyésztésével, a uh -huh. magyar faj, a kuvasz volt a kedvenc, és akkor az ebtenyésztő egyesület vette át tőlünk a csodálatos kiskutyákat, és vizsínyába szállították, 70 dollár volt, annó egy kiskutya. Hát, ha párba szállítottuk, akkor 90 volt, de hát ö, darabja. Szóval, ö, csak azért mondom, hogy amikor kifizették a ö, Mavad, aki az Uri utcában működött annak idején, uh -huh. ö, kifizették ezeket a szállítási árakat, amiket nekünk kellett feladni a Ferihegyen a kiskutyákat, és amikor megkaptuk a pénzt, akkor elkölthettük, miután itthon vagyunk Magyarországon, hát akkor hova mennünk az Arany János utcába? Na ez volt az egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy jó, egy-két-tíz három, tíz év múlva külkereskedő lettem, uh -huh. a Sors Jóvotából, és akkor ugye a külföldi utazások során minden ö, ilyen olyan első másodosztályú napi díj volt, lehetett a megtakarítást itthon elkölteni, mert ha nem kívántam külföldön, esetleg olyan országban voltam, ahol nekem nem kellett, ahol ott van, akkor a napi díjamból a maradékot azt hazahoztam, és akkor itt vagy bankba tettem, vagy levásárolhattam. Éppen azt akartam Ez kérdezni, bank... hogy arra volt lehetőség, hogy, hogy az, az összes pénzét mondjuk így egy bankszámlán tartsa, és az nem. mondjuk a... nem. nem. Tehát a kiküldetésem összes pénzének a felét, fel kellett használnom uh -huh. a külföldön tartózkodásom idején, és az 50%-ot hozhattam vissza, a munkáltatónál nyilván tartották, Aha. és azt vagy folyószámlán maradt, vagy elvásároltam ezekben a boltokban. Uh -huh. Na most természetesen, ugye mi két útlevelesek voltunk, egy ilyen színű, meg egy olyan színű. Egy vörös és, egy kék. és Igen, és akkor ezeket az útleveleket, ha ezekben a boltokban bementünk, felmutattuk, és akkor ezzel tudtunk vásárolni. És mire használták e, ezt? Tehát, de de hogy, de hogy, de hogy de ha jól értem, akkor uh, már, már a, a, a kiskutya kereskedelmi egy nagyon jó üzletnek uh, tűnik. De... Hát az csodálatos volt. Hát az fantasztikus, igen. Tudálatos tehát... volt a fehér gombóckák. A fehér hát gombóckák így... elrepültek Dél-Amerikába. Elrepültek, aztán... igen, és azt képzelj el, milyen érdekes volt, hogy tíz év múlva kaptunk a Magyar Reptenyőztők Egyesületének tagja volt az édesanyám, uh -huh. és kaptunk egy értesítést, hogy virginia érkezik egy illetékes szakember, aki foglalkozott a magyar, eb... magyar ebek, a faj egy ebek, tehát a, a... Kuvaszok kiszállításával, ugyanis ezek farkasölő kutyák. Hát neki volt egy olyan ö, ö, telepe kint, ahol nem használt mást, őrzésre csak magyar kuvaszokat. Uh -huh. És egy farkas bundában érkezett meg, amikor találkoztunk <gül> vele a Szeptenyistő Egyesületbe Budát, és azt mutatta meg, hogy úgy nézzük meg, hogy ebbe a mi kutyánk is közreműködött, hogy a farkasokat összefogták. <gül> csodálatos történet. Igen, hát nagyon boldog Gondolom nem nyár volt, mert mondjuk az nyáron elég béna egy, egy farkas bunda. Hát nem tudom, hogy meddig nevelte ő tovább, ugyanis mi ugye kutyákat szállítottunk ki, de hát ott azon a farmon ott dolgoztak fiatal és idősebb kutyák is. Hát ő csak ezt elmondta nekünk, hogy ilyen munkát végeznek innen a magyar Aha? Kutyák. És akkor, de visszatérve arra, hogy, hogy, hogy a megmaradt pénzzel mit csináltak, tehát amikor valamit megvásároltak, akkor azt továbbadták, vagy szükségük volt rá, vagy olyan tárgyakat vásároltak meg, amúzapant, faszappant, krém 21-et, dezodorokat, cigarettát. Hát annak idején a banki rendelkezések erre nem utaltak, hogy én most wc-papírt veszek, vagy szappant, mm -hmm. Nem. A Pamut vállalatnál dolgoztam, Kükkelvesetnél voltak nyitott számlák, azokat vezettük, és később, amikor a bankrendszer változott ilyen-olyan-amolyan 10-15 év, és nem akarok kormányokat emlegetni, uh -huh. meg neveket, akkor ezeket a számlákat annak módja szerint mindig a megfelelő árfolyam szerint vagy kivehettem, vagy átkonvertáltathattam, Aha. vagy hagytam tovább a. nem tudom, annak idején már nem emlékszem, annyi ár volt, hogy én nem emlékszem a legutóbbi 280 forintos max dollárig, Hát, szóval ez, ez, ez mondjuk ez reálisan emelkedett. Úgyhogy én szerintem annak idején a külkereskedők nem estek úgy pofára, mint manapság azok, akik, akik fölették a svájci frankot, bocsánat, a kifejezését. Ne, ne, ne is mondja. Mindjárt, mindjárt elkezdenek potyogni a könnyeim, de minden nem érdekes, ez a, legyen az én saját bajom. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, és örülök, hogy ezzel a témával foglalkozott. sokam, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 953, illetve 24 953, lehet, hogy nekünk is kis, -kis kutyákat kéne tenyészteni, és akkor azokat kiküldenénk, és akkor lenne belőle pénzünk. Valamit most már nagyon ki kell találni. Halló! Halló, jó napot kívánok, Zsuzsa Kötalin vagyok. Késő. Azért telefonáltam, mert nagyon-nagyon sok élmény jött elő nekem ez a, az épületnek az emlegetése kapcsán. Uh -huh. Azért, mert én néha, néha anyámmal, anyám révén el tudtam menni ebbe a boltba vásárolni. És az a legérdekesebb ebben az egész történetben, hogy hogyan. Ugye régen a jogok, a szerzői jogok nem nagyon, hát nem voltak túl erősen nyilván tartva Magyarországon. Ez egy új dolog, hogy szerzői jogot egyáltalán fizetnek az alkotóknak. Uh -huh. És akkor, amikor külföldre eladtak egy-egy filmet, akkor kapott anyám egy levelet, hogy itt tudom én, eladták valamelyik filmét mondjuk mint Ausztriába. Aha. Ezután jár neki x dollár jogdíj. Ezek jelentős összegek ha amennyi... voltak? Mit tudom én, két-háromszáz? Hát kisebb, sokkal Aha. kisebb összegek voltak. Ezek ilyen. Tényleg nagyon, nagyon pitián erőszegek. Nyilván hát a jogdíj úgyse lehetett tudni, hogy tulajdonképpen mit számolnak el és mennyiért. De erről értesítették, és amennyiben igényt tart erre a jogdíjra, akkor amennyiben befizeti a forint ellenértékét, akkor rákerül ez a dollár összeg a szá, egy devizaszámlára. Tehát megvehette, az volt a kiváltságunk, hogy anyám megvehette a saját jogdíját. Igen, azért ez, azért ez egy meglehetősen bolond, bolondos rendszer. Hát elképzeztem. Tehát, hogy, ez, hogy az ember keres valamit, amit aztán megvehet, ami egyébként az ő ez, ez nagyon sokan, hát filmesek vagy zenészek, nagyon sokan, ha megkérdezzük őket, így, így vásároltak maguknak valutát tulajdonképpen, uh -huh. hogy és így lett számlájuk. Tehát legális számla lehetett a tulajdonában, ha megvásárolta a saját jogdíját. Értem és így valuta került a, a számlájára, és hát ezt a valutát, ha külföldre ment, mi elég ritkán jártunk külföldre, tehát ott oda elvihette, vagy pedig itt ebben a boltban elvásárolhatta. És akkor elmentően akkor így, ke, így mentünk el, hát gyerekkoromban, hát ugye 70-es évek elején, nem mondtam már akkor annyira kicsi, de emlékszem erre az Aranyános előtte valami másik volt volt, ahova elmentünk, utca. és aztán mikor ez ez az, az Aranyános utca, hát ez fantasztikus élmény volt. Tehát ma, ha visszagondolok rá, arra emlékszem, hogy ragyogó fényesség van benne, tehát uh -huh. nagyon világos bolt volt, és isteni illatok. Ugye ezek a bizonyos <gül> fa meg nem, nem, nem, nem tudom, mindenféle szappanok. Bocsánat, hogy félbeszakítom, csak tényleg, tehát nyilván emlékszik rá, hogy, hogy családok, akik mondjuk hozzájutottak egy ilyen szappanhoz, azok berakták a, a frissen hát mosott rúhány e közé, szó, és aztán évekig, évekig ott ücsörgött a Így szappan, van. hogy jó illata <gül> legyen. A, a, a, fején közé, az közé, a ruhák közé. A becscscsukott nem ütközöttél a ruhák közé, hogy szagláztuk a. a, a, a, a, a tehát arra emlékszem már, arra az illatra, ami a szekrényben volt, ezektől a szappanoktól, meg, meg illatszerektől. Igen. Rengeteg szeszféle volt, amiből mi kevesebbet vettünk. Uh -huh. Nagyanyám egyik kedvence volt a koántró, amit nem tudtunk hol venni, és hát itt anyám mindig vett neki egy koántrót, ami egy ilyen likörös ö, innivaló volt, és azt szopogatta nagyanyám. Tehát nagyon emlékszem, szinte mindenre, amit vettünk, és nagyon kiváltságosnak éreztem magam, hogy én a voltra beléphetek. És emlékszem, hogy volt benne mindig egy kis szorongás, hogy ez el fog múlni. Hogy egyszer csak nem fog Elfogy a pénz anyám számlájáról, és akkor én nem kapok, és én nem tudok ide bemenni. Szaglászni akár. Igen, szerintem... Szóval egészen különleges élményeim. magyar állampolgár így nagyon nem ismert bemenni, mert mer olyan, nem, olyan nem. bénának, csövesnek, szegényesnek Igen. érezte magát, nem tudott csinálni semmit sem, nézte a csillogást, megkérdezte. tőle. Igen, hát ugye, ugye hallottuk, hogy vagy útlevél kellett hozzá, vagy, vala, vagy egy haver, és én, ne, én nem is dicsekedtem ezzel, nem akartam a többiekhez megbántani, hogy én ilyen fantasztikus helyre bejuthatok. <gül> hogy én itt, itt mászkálhatok, és akkor emlékszem, vettünk, hát ilyen apróságokat vettünk, nem nagy dolgokat, uh -huh. csak amitől esetleg egy kicsit tokkedünk lett, megsimogattuk, csak otthon hazavittük a szajrét, és akkor néztük egy ideig, és simogattuk. Szóval egészen különleges, abszurd. Pontja volt ez annak a kormány. ahogy belépett az ember ebbe a voltba. Ahogy amitettem, egy kicsit bolondos világ nagyon, volt ez. Nagyon, egy nagyon balond világnak, egy egészen, egészen különleges pillanata volt mindig, amikor elmentem anyámmal. Nagyon kedves, hogy ezt, ezt elmesélte. Ezt volna elmesélni. Köszönöm szépen. Viszont Kész sokan viszont hallásra. Az Andog Budapest folytatódik, még mindig az Arany János utca 32 szám alatt járunk a Konzumex üzletben, az Osa illetve a Goldberger irodaházban. Ki mit szeretne. Halló, jó napot! Jó napot kívánok! Én vagyok volna, abba valószínű, ugye? Üdvözlöm ön van adásban. Üdvözlöm, igen, vagyok. Hát a, a rengeteget a témával kapcsolatban, ahogy elmondott, én csak cizelválni uh, szeretném annyiban, hogy én 68 éves elmúltam, tehát a 60-as évek a második felét én Sopronba töltöttem diák, ami akkor uh, közismerten egy határsávigazolványos zárt város volt. Uh -huh. És ennek ellenére De a várcsölete De várjon, várjon, várjon, igen? várjon, várjon. Biztos vannak olyan hallgatók, akik ebből semmit nem értettek ebből az utóbbi mondatból. <gül> hát miért nem? Jó, akkor mondom, hogy miért volt határsáv. Hát akkor még létezett a a, a, a műszaki határzár az osztrák-magyar határon is. Uh -huh. Sopron ott van bent abban a kis zsákba, ami körbe volt ölelve műszaki határzárral, és magába a városba sem lehetett bemenni egyszerű turistaként, még hazai állampolgárként se, csak úgy, hogy az ember a lakóhelye szerinti rendőrségen kiváltott egy határsáv Tényleg? Hát bizonyám, hát én, a, én oda jártam technikumba, az eredetszeti mm -hmm. technikumba, és például én, budapesti lakósú édesapám, jött a ballagásomra, uh -huh. vagy még előtte is valamilyen, de hát legyen a ballagás, mert az egy olyan igazodó pont volt, akkor nekibe kellett fáradnia. A Pesten az az kerületi rendőrkapitácsára kapott egy kis igazolványt, úgy ületett fel a vonatra, és csornán már főszálltak a határőrök, mindenkinek elkérték az igazolványát, milyen jogcímen igyekszik. Hova igyekszik? Nekünk be volt bélyegezve a olványunkba ez a határságengedély. Mind diákoknak, ott tanuló diákoknak. Igen. Tehát ez volt a háttere annak a mondatnak, amit az előbb mondtam. Uh -huh. Tehát ennek elnére, hogy egy ilyen záros, zárt város volt tulajdonképpen Sopron, a várkerületen volt egy üzlet, ez, a, ez az interturiszt üzlet. Uh -huh. Hát ami, ami előtt ilyen tizenéves srácokként ugye mindig átsorogtunk, tártott szemmel nézegettük, kirakatott meg mindent, és nekem volt kifejezetten egy olyan ö, szerencsém, hogy nekem a szüleim elváltak a 60-as 60 évek elején. Ez nem szerencse, az akkori, de az, ne, ez nem, igen, nem ebből a szempontból volt szerencse, de az akkori fogalmak szerint ugye diszidált az édesanyám az 56-ban ki. Uh -huh. ment ez Amerikába, és azt ugye leveleztünk egymással, és a, a légipostán Postán feladott leveleibe trükkösen mindig indigó közé behajta, indi, összehajtott indigó közé mindig betett egy, egy dollárost. Uh -huh. Az indigo rá, azért feladott. kellett, hogy, hogy ne lessen átlátni a, a... Persze, persze, hát ha át lágítják, vagy uh -huh. mit tudom én... De hát ez egy ilyen új intézkedés volt, többnyire bevált, mert hát megkaptam a levelet, elolvastam, magyarömmel kivettem az egy dollárost, eltrappoltam a várkerületre, és mivel már bagóztam, akkor az egy dollárért határozottan emlékszem rá, ö, ö, 75 cent volt a, az akkor még szinte ismerítól ismeretlen filteres cigaretta, uh -huh. malboró vagy multisilter, vagy ilyenek, és ö, hat, 65, és 35 volt a mezit lábas például egy kamel. Tehát azt tudom, hogy nagy büszkén két dobos szigivel saszéztem ki az üzletből, és én, volt, és én voltam a, a lap a fej a többiek között. Aztán amikor már picivel több ö, dollárom így összegyűlt, akkor még egy lévis et is tudtam magamnak venni ott abban az üzletben. Hát az volt a csúcs. Tényleg. És utána emlékszem rá, később a 70-es évek közepet táján, akkor anyám úgy küldött nekem ilyen értékesebb dolgokra pénzt, hogy egy ismerősek ő, ő utazott haza Magyarországra, Budapestre, New Yorkból. Uh -huh. Hát gondolom, hogy neki odaadott x dollárt, és akkor fölhívott telefonon ez a jó ember, hogy hát itthon van, és akkor találkozzunk a így utcában, mert az édesanyja ugye küldött valamit. És akkor itt tudom, én már nem emlékszem, az összegre volt 50 dollár. És akkor annak a, az összegnek az erejéig vásárolhattam válogathattam ebbe a csoda csili üzletbe. És tudom, emlékszem rá, hogy akkor vettem ott egy ilyen de Grundig de kazettás magnós táska Tehát ez az az az egy elég nagy nem, csúcs az volt. Azért az elég menő, az egy menő, dolog, menő dolog volt akkor. Nagyon szépen köszönöm, de hogy... Apróság, igen, apróságként csak annyi, hogy valóban az ember akkor a hiánygazdaság idejében, az áruhiányos időszakban, hogy mire kényszerült, hogy ilyen trükkökkel mégiscsak a vágyott termékszolgáltatásnak a birtokosa lehessen. Képzelj el, hogy Bolgár a György, az... aki, aki most következik, neki hegyes orrú cipője volt egy ilyen diplomata volt. ami szintén nagyon menő lehetett, úgyhogy át is adom neki a, a telepedés önnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Én köszönöm, és gratulálok a témaválasztásukhoz, meg a műsorhoz. Megtisztelő, köszönöm szépen, köszönöm Én szépen a hallásukat. Árnyék Krisztának és Falcsig Gergőnek a segítséget az elmúlt rövid 50 percben. Pancs miklós hallották Jövés is jelentkezünk ha Isten is úgy akarja a viszont hallásra